Розділ тринадцятий. Мене розбудила нудота, і пиво тут було ні до чого. Мені знадобилось близько десяти секунд, щоб зв'язати своє самопочуття з тим, що я робила напередодні. Я повільно відкрила свій ноутбук і потерше очі усвідомила, що так, я все-таки відправила те повідомлення. І ні, він усе-таки не відповів. Навіть після чотирнадцяти оновлень сторінки. Певний час я пролежала в позі зародка, сподіваючись, що вузол у моєму животі зникне сам собою. А тоді я подумала, що варто зателефонувати йому і все пояснити. Ха, я була трохи на підпитку і сумувала за домівкою. А ще я просто хотіла почути твій голос. Ну, ти знаєш, пробач. Але ж він сам казав, що працюватиме в суботу, а це означало, що просто зараз він може бути з кеті інгрем. Щось усередині мене вперто не хотіло спілкуватися з ним, поки вона чує. У першій відтоді як я прийшла працювати до гопніків, вихідні розтягнулися перед мною, немов нескінченна подорож по похмурою місцевістю. Отже, я зробила саме те, що зробила будь яка засмучена дівчина вдалині від дому. Я з'їла півпачки шоколадного печива і зателефонувала матері. Лу, це ти? Почекай на ну, я себе у білизну. Зараз вимкну гарячу воду. Я почула материні кроки по кухонній підлозі. Далекі наспівування радіо, раптово тишую мить перенеслася до нашого маленького будиночка на Ренфрі Роуд. Привіт, я знову тут. «Усе гаразд?» У неї був геть захеканий голос. Я уявляла, як вона розв'язує фартух. Вона завжди знімала фартух під час важливих дзвінків. «Усе добре. Ось знайшла вільну хвильку і вирішила тобі зателефонувати. Це хоч не страшенно дорого. Я думала, тобі зручніше спілкуватися електронною поштою. Тобі ж не доведеться платити за це тисячу фунтів, а?» Я бачила передачу по телевізору про те, як люди по вуха влазять у борги, просто розмовляючи по телефону з-за кордону, а потім, повернувшись додому, будинок доводиться продавати. Я перевіряла тарифи. Я рада тебе чути, мамо. Почувши радість у її голосі, я відчула сором за те, що не телефонувала раніше. Вона балакала і балакала про те, як збирається піти на вечірні заняття з поезії, коли дідусеві стане краще, та про те, що в кінці вулиці оселилися біженці з Сирії. Вона дає їм уроки англійської. Звісно, я не розумію половини з того, що вони говорять, але ми малюємо малюнки, уявляєш? А Зіна – це їхня мати, вона завжди готує щось смачненьке, щоб віддячити мені. «Ти не повіриш, що ця жінка виробляє з листковим тістом. Справді, вона неймовірно готує». Вона розповіла, що новий лікар дав тобі рекомендацію схуднути. Дідусів слух погіршився, тож тепер, коли він умикає телевізор, вона кожного разу ледь не пісняється від несподіванки. А дімфа, наша сусідка, народила дитину, тож тепер вони чують вересне, мовляти, уранці, удень і вночі. Я сиділа на ліжку і слухала по-дивному, тішачись тим, що десь там, на іншому кінці світу, життя триває. Ти вже розмовляла з сестрою? Так, декілька днів тому. А що? Мама понизила голос, немовтріна була десь поряд, а не за сорок миль. У неї з'явився кавалер. «О, так, я знаю». «Ти знаєш? Який він? Вона нам нічого гісенько не розповідає. Вона зустрічається з ним два чи три рази на тиждень, постійно щось бурмоче собі під носа і тільки усміхається, коли я про нього питаю. Усе це надто дивно». «Дивно?» «Твоя сестра ніколи стільки не усміхалася. Я дуже збентажена. Я маю на увазі усе це, звісно, мило, але вона сама не своя. Лу, мені навіть довелося їхати до Лондона, щоб переночувати з Томом, поки Тріна сходила на побачення, а коли вона повернулася, вона співала». «Ого! Отож, і навіть непогано співала. Я розповіла про це татові, а він звинуватив мене в тому, що я неромантична». Неромантично, я сказала йому, що тільки справжній романтик 30 років поспіль пратиме труси своєї другої половинки. Мамо! Ой, Боже, я забула, мабуть, ти ще не снідала. Що ж, у будь-якому разі, якщо розмовлятимеш з нею, спробуй отримувати хоч якусь інформацію. Як твій хлопець, до речі? Сем? О, він добре. Це чудово. Після твого від'їзду він декілька разів заїжджав до твоєї квартири. Гадаю, він просто хотів бути ближче до тебе, бідолашний. Тріна сказала, він був страшенно засмучений. Усе я шукав собі заняття і до нас заїжджав на вечерю. До речі, давно я його вже не бачила. Він дуже зайнятий, мамо. Звісно, вірю, це не одна робота, а півтори чи не так? Гаразд, мабуть, час прощатися, поки цей дзвінок не збанкрутив нас обох. Я тобі казала, що наступного тижня бачитимуся з Марією, з тією гардеробницею, яку ми зустріли в готелі у серпні. У п'ятницю я поїду до Лондона, щоб відвідати Тріно і Тома, а потім пообідую з Марією. У туалеті? Не кажи ні санітницю. Біля Лестер-скверу є італійський ресторан, де можна замовити дві пасти за ціною однієї. Не пам'ятаю, як називається. Вона завжди дуже прискіплива до таких закладів. Каже, що можна судити про чистоту ресторану по жіночій вбиральні. Мабуть, у цьому дуже хороший графік прибирання. Що години? А як у тебе справи? Як твоє гламурне життя на 5-й вулиці? Авеню, мамо. П'ятій авеню. Усе добре. Просто чудово. Не забудь надіслати мені ще фотографій. Я показала місіс Едвард свою фотографію на жовтому балі, і вона сказала, що ти схожа на кінозірку. Не сказала на яку саме, але, мабуть, вона мала на увазі, що ти дуже добре виглядаєш. Я говорила таткові, що треба відвідати тебе, поки ти не стала надто важливою і зайнятою персоною, ніби це колись станеться. Ми страшенно пишаємось тобою, Люба. Не можу повірити, що наша донечка проводить час у вищому світі Нью-Йорка, катається на лімузинах і живе з таким великим цабе. Я озирнулася довкола. Крихітна кімната, шпалери з 1980-х, дохлий тарган під раковиною. Ага, погодилась я. Мені дуже пощастило. Намагаючись не думати про те, що сам більше не приходить до моєї квартири, щоб бути ближче до мене, я вдяглася. Випила каву і вирушила донизу. Мені страшенно хотілося повернутися до того вінтажного магазину. Мабуть, Лідія не заперечувала б, якби я просто дивилася, але нічого не купила. Я ретельно дібрала своє обрання. Цього разу на мені була бірюзова блузка в китайському стилі, чорні вовняні штани та пара червоних балеток. Лише від однієї думки про те, що мені не треба вдягати сорочку полу чи нейлонові слакси, мені стало краще. Я заблала дві кіски і зав'язала їх ззади червоною стрічкою. Тоді додала окуляри, котрі мені подарувала Лідія, і сережки у вигляді статуї свободи, незважаючи на те, що вони видавали в мені туристку, я була від них у захваті. Попрямувавши вниз по сходах, я почула якийсь шум. Я на секунду задумалася, чим зараз зайнята місіс Девід, але, завернувши за ріг, побачила молоду азіатку, котра з криками пхала Ашокові до рук немовля. Ти казав, що сьогодні мій день, ти обіцяв, я маю піти на марш Я не можу, Крихітко, Вінсента треба замінити, окрім мене нікому чергувати Тоді твої діти сидітимуть тут, поки ти займатимешся своїми справами Я піду на цей марш, Ашоку, і крапка, я їм потрібна Але тут немає чим зайняти дітей Цю бібліотеку зачинять, Крихітко, ти це розумієш? Ти чудово знаєш, що це єдине місце з кондиціонером, куди я ходжу влітку, і це єдине місце, де я почуваюся добре. Скажи мені, куди ще в гайці я маю брати дітей, коли одна по 18 годин на день?» Ашок помітив мене. «О, привіт, міс Луїзо!» Жінка обернулась. Не знаю, якою саме я уявляла дружину Ашока, та точно не цією розлюченою жіночкою в джинсах та бандані з кучерявим волоссям, що спадало по спині. Доброго ранку. Доброго, вона відвернулась. Я більше не збираюся обговорювати, крихітко. Ти обіцяв, що субота моя. Я йду на марш, щоб захистити цінний суспільний ресурс. Ось так. Наступного тижня буде ще один марш. «Не можна послаблювати тиск. Це час, коли міська рада вирішить питання фінансування. Якщо ми не діятимемо просто зараз, то про це не розкажуть у місцевих новинах, і тоді всі вирішать, що людям начхати. Ти ж знаєш, як працює піар. Так, Любий? Ти взагалі знаєш, як працює життя? Я втрачу роботу, якщо мій бос побачить, що я приволік на роботу трьох дітей. Так, я люблю тебе, Надю, справді люблю. Не плач, Люба». Чоловік поглянув на дитину, яку тримав на руках, і поцілував у мокру щоку. «Татко просто має працювати». «Все, я йду, крихітко. Повернуся одразу після обіду». «Навіть не смій! Не смій! Гей!» Жінка пішла геть, підвівши долоню догори, немов на знак протесту, а тоді, піднявши плакат з підлоги біля дверей, зникла з будівлі. Немов за командою троє малюків почали плакати, а шок тихо вилиявся. «Що чорт забирає, я маю тепер робити?» «Я допоможу», – мовила я, перш ніж усвідомила, на що підписалася. «Що?» «Вдома нікого немає. Я візьму їх до себе». «Ви серйозно?» У суботу Іларія ходить до своєї сестри. Містер Гопнік у своєму клубі. Я посаджу їх перед телевізором. Нічого складного. Він поглянув на мене. «У вас немає дітей, чи не так, міс Луїзо?» – запитав він, але одразу жоговдався. «Але, дідько, це врятувало б мені життя. Якщо містер Овідс вирішить заїхати сьогодні і побачить мене з цими трьома, він звільнить мене, перш ніж ви встигнете сказати…» М -м -м. Він задумався на секунду. «Ви звільнені?» «Саме так. Гаразд, ходімо нагору. Я поясню вам, хто із них хто, що кому подобається». «Гей, діточки, на вас чекає пригода на горі з міслоїзою. Круто, чи не так?» Три заплаканих і сопливих личка разом втупились на мене. Я широко всміхнулась і в тандемі всі троє знову розривілися. Якщо ви коли-небудь опинитеся в стані меланхолії, вдалені від сім'ї і не будете впевнені у своїй коханій людині, я дуже рекомендую залишитися з трьома маленькими незнайомцями, принаймні двоє з яких досі не можуть сходити в туалет без сторонньої допомоги. Фраза «жити моментом» набула для мене сенсу тільки тоді, коли я гналася за немовлям, котра ще не вміє ходити, чий гидко наповнений підгузок почав розцібатися, загрозливо нависаючи над безцінним килимом від Обе Водночас я намагалася змусити чотирирічну дитину припинити мучити і без того переляканого кота. Середню дитину, Абхіка, можна було заспокоїти печивом, тому я всадила його перед мультиками зі смаколиками, котрі він загрібав пухкими пальчиками та жадібно складав до рота. Поки я намагалася тихомирити інших двох та отримувати їх принаймні в радіусі п'яти метрів, дітахи були смішні й милі, але я неймовірно втомилася від цього кутку дахання, вереску та біганини довкола дорогих метрів. Меблів. Вази хиталися, книги летіли з полиць, і я ледве встигала складати все на місця. Галас та різні неприємні запахи щільно наповнювали повітря. В один момент я просто сіла на підлогу, схопивши малих обома руками, поки рачана найстарша тикнула мені в око липким пальцем і засміялася. Я також розсміялась. Це було смішно, до того ж мене тішила думка про те, що зовсім скоро це скінчиться. За дві години прийшов Ашок, повідомив мене, що його дружину затримала на протесті, запитав, чи не можу я посидіти з ними ще одну годинку. Я погодилась, у нього був геть зневірений вигляд, тож у мене не залишалось інших варіантів. Отак я вирішила вжити заходів обережності, перемістивши діктелхів до своєї кімнати, де увімкнула мультфільми і, замкнувши двері на ключ, змирилася з тим, що тут уже ніколи не пахнетиме так, як пахло. Я ледве зупинила апхіка, коли той намагався побризкати спреєм від тарганів собі у роті. «Завжди я шоку!» кричала я, намагаючись відібрати пляшку в дитини, перш ніж це побачить його батько. Але за дверима я побачила Іларію. Вона витріщалась на мене, потім на дітей і знову на мене. Абхік на секунду припинив ревіти, поглянувши на жінку величезними карами очима. «М -м «Привіт, Іларії!» Вона не відповіла. «Я просто допомагаю Ашокові. Я знаю, що тут справжній безлад, але, прошу, нічого не кажіть. Залишилося ще трішечки». Вона ще раз оглянула сцену, що розгорнулась перед нею, і понюхала повітря. «Я потім продезінфікую кімнату. Тільки, будь ласка, не кажіть мінстеровій гопнікою. Я обіцяю, що цього більше не повториться. Я знаю, що мала спитати дозволу, але нікого не було вдома, а Ашок був у розпачі». Поки я намагалася виправдатися, речена кинулась до жінки і на м'яч відскочила від її живота. Я скривилась, а Іларія відсихнулася назад. «Зовсім скоро їх тут не буде. Я можу покликати Ашока. Справді, ніхто не має знати». Але Іларія просто поправила блузку, а потім легко підняла дівчисько однією рукою. «Ти хочеш пити, компанера? Жінка розвернулася і пошкотильгала геть, притиснувши дитя до величезних грудей. Розгублено сидячи на підлозі, я почула голос Іларії з коридору. «Веди їх на кухню». Іларія насмажила купу бананових оладок, а поки смажила, вручила дітлахам по шматочкові банана, а я налила їм по склянці води, стежачи за тим, щоб молодші не попадали зі стільців. Вона зі мною не розмовляла, але продовжувала тихо воркувати з малюками. Її обличчя змінилися і наповнилося любов'ю. Діти, немов собака, під командуванням досвідченого тренера, мить заспокоїлись, стали слухняними, простягаючи маленькі рученята за ще одним шматочком банана. І навіть пригадали слова «будь ласка» та «дякую». Вони їли та їли, усміхалися і терли куличками оченята, немов готувались до сну. «Голодні», – мовила Іларія, побачивши порожні тарілки. Я намагалась пригадати, що саме Ашок казав про їжу в рюкзаку, але все геть вилетіло з моєї голови. Я просто була щаслива, що хтось дорослий нарешті подбав про дітей. «Ви блискуче вправляєтесь з дітьми», – мовила я, жуючи шматоколадки. Вона знизила плечима, але я помітила вдячність у її погляді: треба перевдягти молодшу, можна зробити для неї ліжко з твого нижнього ящика. Я витріщилась на жінку, бо вона впаде зі звичайного ліжка. Жінка закотила очі, немов це щось очевидне. Ой, звісно. Я віднесла наді до своєї кімнати і, скривившись, перевдягнула її, запнула штори, а тоді витягнула нижній ящик, поставила светри на дно і поклала туди малу, сподіваючись, що вона засне. Спочатку дівчинка вирадувала, не зводячи з мене великих оченят і простягаючи до мене пухкі ручки. Але цю битву вона програла. Взявши приклад з я тихо заспівала колисково. Що ж, строго кажучи, це було не зовсім колискова. Єдиною піснею, котру я пригадала, була пісенька про нісенітницю, котра розсмішила малу, а також пісня про Гітлера, яку нам в дитинстві співав тато. Але, здавалося, дівчинці сподобалося, її очка почали закриватись. Я почула кроки ошока, і двері позаду мене відчинилися. «Не входь», – прошепотіла я, – вона майже заснула. Мітлер був схожий на нього... А шок застиг біля входу, а от у бідного, старого Гебельса взагалі не було гідності. Нарешті дівчинка тихенько засопіла, я трохи зачекала, а потім накрила її бірюзовим шарфом, що вона не змерзла, і підвелась на ноги. Якщо хочеш, можемо залишити її тут, прошепотіла я, і Ларія на кухні з іншими двома. Гадаю, вона я обернулася і охнула. У дверях стояв Сем. Схрестивши руки на грудях, він мовчки усміхався. Біля його ніг лежала велика сумка. Я закліпала очима, почавши підозрювати, що це галюцинації, а тоді мої руки повільно піднялися до обличчя. «Сюрприз!» – прочитала я по його губах, а потім кинулась до нього, притиснувши до стіни, поцілувала. Він розповів, що спланував це того ж вечора, коли я повідомила про незаплановані вихідні. Із Джейком усе гаразд, знайшлося безліч друзів, котрі погодились на безкоштовний квиток на концерт. А ще до роботи йому довелося мінятися змінами благати керівництву відпустити його. Тоді він забронював останній дешевий квиток на літак і здивував мене. «Тобі пощастило, що я не зробила те саме». Я думав про це 30 тисяч разів. Я уявляв, як ти летиш у зворотньому напрямку. Скільки в нас часу? Боюся, тільки 48 годин. У понеділок в Франції я повертаюся додому. Але, Лу, я просто... Я просто не хотів чекати ще декілька тижнів. Він більш нічого не сказав. Але я знала, що він мав на увазі. Я така рада, що ти приїхав. Дякую, дякую. Але хто тебе впустив? «Той чоловік на рецепції. Він попередив мене про дітей, а ще запитав, чи я вже оговтався після харчового отруєння. Він підвів брову. Так, у цій будівлі взагалі немає секретів. Він також сказав мені, що ти просто лялечка найприємніша людина, яка тут живе. Що я вже, звичайно, знав». А тоді коридором пройшла старенька Леді з собакою, що голосно гавкав. Вона почала верещати на Ашока через те, що він не прибрав сміття, тому я залишив їх на одинці. Ми випали кави, а потім дружина Ашока нарешті забрала дітей. Її звали Міна, і її очі іскрилися енергією після громадського маршу. Жінка щиро подякувала мені за те, що я посиділа з дітьми і розповіла нам про бібліотеку у Вашингтон-Гейтс, котру вони намагаються врятувати. І Ларія, здавалося, не хотіла віддавати її Абхіка. Вона не могла припинити хохотіти з хлопчиськом, щобати його за щічки і смішити. Увесь цей час ми стояли з двома жінками і балакали – я відчувала руку Сема в себе на спині, поки його великий силует наповнював кухню, а друга рука тримала чашку кави, завдяки йому це місце стало трохи більше схожим на дім. Дуже приємно познайомитися, мов він Іларії, простягнувши руку. На мій подив, замість підозрілого погляду, яким вона завжди нагорошувала мене, жінка потиснула руку і скромно всміхнулася. Я усвідомила, як мало людей насмілювалося просто познайомитись з нею. Більшу частину часу ми з нею були невидимками, вона навіть більше, враховуючи її вік та національність. «Одбай про те, щоб містер Гопнік його не побачив», – пробурмотіла вона, коли сам пішов до ванної. «Сюди не можна водити хлопців, використовуй службовий вхід». Вона похитала головою, немов сама не могла повірити, що покриває щось оморальне. «Іларія, я цього не забуду, дякую», – мовила я, і вже хотіла обійняти жінку, але вона нагородила мене криженим поглядом. Я мить передумала і просто підвела великі пальці вгору. Ми з'їли піцу із вегетаріанською начинкою, а потім зупинилися в темному брудному барі з настільки маленькими столиками, що ми ледве вмістили ноги, а над нашими головами на крихітному екранчику гучно гремів бейсбол. Половину часу я й гадки не мала, про що ми говоримо, бо просто не могла повірити у те, що сам справді приїхав і тепер сидів переді мною, відкинувшись на спинку крісла, сміючись над моїми розповідями і гладячи рукою голову. Не мав за взаємно Згодою ми не говорили про Кеті Інгрем та Джоша, а замість того спілкувались про наші родини Джек завів собі нову дівчину і тепер рідко з'являвся у Сема Він сумував за хлопцем, хоча й чудово розумів, що жоден 17-річний юнак не схоче проводити связь свій час із дядьком Він тепер набагато щасливіший, а його батько й досі не оговтався Тому я мабуть маю просто радіти за хлопця, але це дивно, я звик, що він завжди зі мною «Ти завжди можеш відвідати мою родину», – нагадала йому я. «Я знаю. Можна я 58-й раз скажу тобі, як сильно я рада бачити тебе тут?» «Може сказати мені усе, що завгодно, її за Кларк», – м'яко мовив він, і підніс мої пальці до губ. Ми просиділи в барі до 11-ї години. Як не дивно, цього разу ми нікуди не поспішали, а просто насолоджувалися кожною хвилиною, відведеною нам. Його приїзд став настільки несподіваним сюрпризом, що замість того, щоб з'ясовувати, хто правий, а хто винуватий, ми просто упивалися одне одним. Нічого було оглядатись назад, влаштовувати розбір польотів, чи бігти до ліжка. Усе було, як каже молодь, просто супер. Переплівшись руками, ми вийшли з бару, як зазвичай роблять закохані або щасливі паячки. І я, ступивши на бордюр, засунула два пальці до рота, та як свиснула... Жовте таксі умить підлетіло до мене. Я обернулася до Семи, щоб запросити його всередину, побачила його шокований погляд. «Ой, так, мене Ошок навчив. Треба засунути пальці під язика. Дивись, ось так». Я усміхнулася, та щось у виразі його обличчя мене збентежило. Я думала, він оцінить моє маленьке шоу з викликом таксі, та натомість зрозуміла, що він просто мене не впізнає. Ми повернулися до тихої будівлі – Усе в лавері, було б та величне. Вот що відкривався на парк, немов натякав на те, що це місце вище за всю міську метушню та хаос. Сам зупинився, коли ми підійшли до вхідних дверей і підвів погляд на монументальний цегляний фасад будівлі. Критий перехід. Ще простягався до вестибюля і вікон у паладінському стилі. Він мовчки похитав головою і рушив далі. У мармуровому вестибюлі горіло тьмяне світло, а в офісі Ашока сидів інший черговий. Ми проігнорували службовий ліфт і рушили вгору сходами, ледве пересуваючи ноги по величезному синьому килиму. Наші руки ковзали по полірованій латунній балюстраді. Минувши ще один марш, ми нарешті опинилися в коридорі гопніків. Десь ми почули гавкіт Діна Мартіна. Я відчинила двері і тихо замкнулась на ключ. У Натана було темно, а з кімнати Іларії приглушено бубонів телевізор. Ми з Семом навшпиньки рушили уздовж великої зали. Минули кухню і повернули до моєї кімнати. Я почистила зуби і перевдяглася у футболку, раптом усвідомивши, що варто було подбати про більш витончену піжаму. Коли я, начищаючи зуби, вийшла з ванної кімнати, сам сидів на ліжку і дивився на стіну. Я на секунду зупинившись, здивовано поглянула на нього. «Що?» «Це дивно», – мов він. Моя футболка? Ні, дивно бути тут, у цьому місці. Я повернулася до ванної, виплюнула піни і прополоскала рота. Усе добре, запевнила я, вимкнувши кран. Іларія нас прикриє, а містер Гопнік не повернеться аж до неділі. Якщо тобі тут зовсім незручно, то завтра я можу забронювати нам кімнату в маленькому готелі у двох кварталах звідси, який рекомендував мені Натан, щоб ми змогли... Він похитав головою. «Не в цьому річ. Ти, тут. Коли ми з тобою були в готелі, усе здавалось нормальним. Ми були, як завжди, вдвох, тільки в іншому місці. А тут я нарешті побачив, наскільки сильно ти змінилась. Живеш на 5-й авеню, просто збожеволіти. Це одна з найдорожчих адрес на світі. Працюєш у неймовірній будівлі, тут звідусіль тхне грішми». І це стало абсолютно нормальним для тебе. Мені раптом стало не по собі. «Я – це я!» «Звісно, мав він, але тепер ти в іншому місці, у буквальному сенсі». Він казав це спокійним голосом, але щось у цій розмові примушувало мене ніяковіти. Я б підійшла, поклала руки йому на плечі і мовила. «Я й досі, Луїза Кларк, твоя трохи нудна дівчина із Тортвода. Це прозвучало з трохи більшою наполегливістю, аніж я очікувала. Коли він не відповів, я додала. Я тут просто прислуга, Семе. Він поглянув мені у вічі, а потім простягнув руку й погладив мою щоку. Ти не розумієш, ти не бачиш, як сильно ти змінилась. Ти геть інша лу. Ти ходиш з вулицями цього міста так, немов вони тобі належать. Ти вправно свистиш і таксів мить під'їжджають до твоїх ніг. «У тебе навіть хода змінилася. Це як, я не знаю, ти переросла себе або ж переросла когось іще?» «Ну от, ти ніби й кажеш щось добре, але воно усе одно звучить так, Думав це погано». «Не погано», – заперечив він, «просто це змінилося». Я сіла верхи на нього, склавши свої голі ноги на його джинси. Я наблизилась до нього обличчям, притиснулась носом, мої губи були в дюймі від його губ. Я замкнула руки навколо його шиї, щоб відчувати м'якість його короткого темного волосся на своїй шкірі, його дихання на моїх грудях. У кімнаті було темно, і моє ліжко освітлював самотній холодний неоновий промінь. Я поцілувала його, намагаючись донести, як багато він для мене значить. Я могла викликати свистом хоч мільйон таксі, але й досі він залишився єдиною людиною, з котрою я схочу поїхати. Я цілувала, цілувала, мої поцілунки ставали глибшими і інтенсивнішими. Аж поки він не здався, зімкнувши руки навколо моєї талії. Коли вони поповзли вище, я фізично відчула момент, коли він припинив думати. Він різко притиснув мене до себе, впиваючись губами в мої, жадібно хапаючи повітря і штовхаючи мене донизу. Усе його єство зводилось до єдиного наміру. Тієї ночі я щось віддала Семові. Я була розкута, геть не схожа на себе, відчайдушно намагаючись показати йому, як сильно він мені потрібен. Я стала кимось іншим. Це була боротьба, навіть якщо він не здав про це. Я сховала свою власну силу і віддала йому контроль. Не було ані ніжності, ані ласкавих слів. Коли наші погляди зустрічались, я відчувала майже людь. Та сама я. Тихо повторювала я. «Навіть не смій сумніватися в мені. Не після всього цього». Він затолив мої очі, притулився губами до мого волосся й оволодів мною. Я дозволила йому. Я хотіла, щоб він також відчував цю злість. Хотіла, щоб він знав, що я йому належу. Я й гадка не мала, які звуки виходять із моїх легенів. Та коли все завершилося, у моїх вухах дзвоніла. «Це було інакше» перевівши дух він, Його рука ковзнула по мені. Тепер уже ніжно. Великим пальцем він обережно погладжував моє стегно. Я ніколи тебе такою не бачив. Мабуть, я ніколи так за тобою не сумувала. Я нахилилася і поцілувала його груди. На моїх губах залишилася сіль. Ми лежали в темряві. Роздивлялись неонову смужку на стелі. Небо у нас спільне, промовив він у темряву. Ось що ми маємо пам'ятати. Ми під одним небом. Десь у долині завела сирена, а за нею безладний дискант. Насправді я в миті звикла до сирени. Звуки Нью-Йорка дуже швидко перетворюються на білий шум. Сам обернувся до мене. Я почав забувати, розумієш? Усі ці маленькі речі, за котрі я тебе люблю. Я геть забув аромат твого волосся. Він нахилився до моєї голови глибоко вдихнув. Або форму твого підборіддя, або те, як тремтить твоя шкіра, коли я роблю ось так. Він провів пальцем по моїй ключиці, і я всміхнулася з мимовільної реакції свого тіла. Та як мило ти дивишся на мене. Я приїхав, щоб нагадати собі це. Та сама я, семе, мовила я. Він поцілував мене, м'яко торкаючись губами ще 4-5 разів. «Якою б ти не була, Луїза Кларк, я люблю тебе», – прошепотів він, зітхнувши, відкинувся на спину. Саме в цей момент я мала визнати неприємну правду. З ним я справді була іншою. І це жодним чином не пов'язано з тим, як сильно я хотіла показати йому, що він мені потрібен, що я дуже його кохаю, хоча це і правда. На якомусь темному, прихованому рівні я хотіла показати йому, що я краща за неї».